Wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du saudara permbunyi Ustaz Muhammad Syarudin semua pendengar yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnia dapat kita menyambung kuliah tafsir kita dan saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian kita masih lagi membincangkan ayat kesembilan diikuti dengan ayat berikutnya dalam surah Taha iaitu ar Allah Subhanahu Ijra'a nara fa qala li ahlihim kuthu inni anastunara inni anastunara la'alliyatiikum minha biqabas aw ajidu 'ala an-nari huda. Subhanakallahul 'azim. Dan apa kata sampai kepada Musa Nabi Musa ketika dia melihat api lalu dia berkata kepada keluarganya tinggallah kamu semuanya aku melihat api mudah-mudahan aku dapat bawa sedikit darinya kepada kamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Tentuan rahmati dan dikasihi oleh kalian. Penggunaan wow pada awal ayat ini menunjukkan adanya perhubungan di antara ayat yang lalu. Yang menceritakan tentang bukanlah Quran diturunkan untuk menyudikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk menyusahkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya kini baginda mendapat kesulitan, maka itulah harga kejayaan yang sebentar lagi akan baginda sallallahu alaihi wasallam perolehi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam telah pun memperolehinya bila dia menghadap masalah berdepan dengan Fir'aun laknatullah alaihi. Tuan, tuan Saya Qutb pula berpandangan dalam tafsirnya Tafsir Fi Al-Quran. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan pada ini oleh Pusat Kedarul Iman. Kalau ada peluang menikilah kita Tafsir Fi Al-Quran ini tuan-tuan. Karena pendekatannya oleh Allah irham Dato' Yusof Zaki Penterjemahan itu amatlah menarik untuk kita memahami wahyu Al-Quran ini, sebagaimana dia fahami oleh seorang mujahid, seorang syahid. Sekitupnya akhirnya mati syahid tentuan yang telah dan dikasihi Allah. Karena perjuangannya untuk menegakkan syariat Allah swt menegakkan islam itu dalam bentuk pemerintahan. Sekitup menjelaskan bahawa kepulangan Nabi Musa ke Mesir ini setelah beliau mendapat ketenangan di Madian. Bersama dengan pak mentuanya Nabi Sha'ib dan berkahwin dengan putrinya Puteri Nabi Sha'ib ini Jadi kepulangannya ini adalah panggilan daya tarik rasa rindu kepada keluarga Tempat tumpah darah lah tuan-tuan yang dijadikan Allah SWT sebagai Tabir, penutup bagi apa yang dipersiapkan olehnya untuk Nabi Musa Berkaitan dengan peranan-peranan yang harus dipikul oleh baginda Oleh beliau alaihissalam Semikianlah dalam kehidupan kita Kita bergerak atau digerakkan oleh kenduan Panggilan-panggilan dalaman Kepedihan Dan cita-cita Barulah kita berjaya kan Semua itu adalah Suat-suat Bagi satu tujuan yang ter tersembunyi Yang Allah tetapkan Dia adalah tabir yang dilihat oleh mata kepala bagi Allah SWT, kehendaknya yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita, mata luaran kita kadang-kadang hanya dipahami oleh mata hati. Dulu kita telah bincangkan mata luaran dengan mata hati kan tuan-tuan? Jadi tangan Allah SWT, ta ketetapan Allah SWT, kuasa Allah SWT ini menentukan untuk hambanya kemuliaan, menentukan kesudahan yang baik untuk mereka yang beriman sebagaimana Musa yang akan dikisahkan lanjut selepas ini maka perkaryaan sama tunaullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pejuang Islam keseluruhannya. Kita dapat melihat dari sudut penggunaan perkataan di sini idra'a nara faqala li ahlihim kuthu. Umkuthu ni kalau kita belajar bahasa Arab kan tuan-tuan, tuan ada peluang milikilah sebuah kitab kecil tapi nilainya besar. Nama kitab ini matan Al Bina. Ma'atunul Bina yang kedua matan al-jurumiyah. Alhamdulillah telah pun ditulis dalam bentuk moden oleh Fadilatul Ustaz Wan Muhammad Nasir Habibullah. Jilid buku ni tuan harganya RM5. Kalau ada peluang kita panggil guru minta mengajar di surau di masjid di mana-mana tempat untuk kita memahami nahwu sarf dan usul usul Of course di sana ada berbagai-bagai pendekatan. Tadi tadi ada pendekatan dari jendela Quran, ada pendekatan dari sudut komunikasi Dan pendekatan antara yang telah melahirkan ramai para ulama Memahami Al-Quran Al-Karim, Sunnah, Usul Fiqh dan sebagainya Kerana mereka memahami nahwu dan saraf yang baik Dan Matan Al-Ajurmiyah dan Matan Al-Binak ni Dua buah kitab kecil Yang telah pun dipersembahkan dan bentuk moden oleh Fadilatul Ustaz Subhanallah Muhammad Nasirah Jadi tuan-tuan, hati-hati yang dikasih -hati. ni kalau kita belajar bahasa Arab Menunjukkan kepada bentuk jamak Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa Ketika Nabi Musa berangkat menuju ke Mesir ini Bukan baginda berjalan dengan isinya sahaja Tapi ada juga penyertaan anggota keluarga yang lain Boleh jadi anak-anaknya Boleh jadi para pembantunya Boleh jadi kawan-kawannya Jadi mereka itulah yang diminta untuk menunggu Sampailah baginda kembali membawa api yang dilihat Di atas gunung itu Jadi Pengucapan ini anas tunara memberi kepada kita satu gambaran bahawa api itu dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam lihat sendiri. Kerana baginda menggunakan di sini kalau kita belajar ada uslub taukid penguat inna. Ah kalau kita belajar bahasa inna. Jadi menuju kepada satu bentuk penguatan mentaukidkan Mengukuhkan Bahawa memang benar-benar dia melihat Biasanya tidak digunakan Kecuali terhadap Perkara-perkara yang jelas Kalau perkara-perkara ragui Tidak digunakan kepada Inna Ini juga diperkuatkan Dengan firman Allah SWT Pada Awal ayat ini Yang mana Allah menjelaskan Idhra'a nara Idhra'a nara bukannya Allah menggunakan di situ izra'auna ra kalau raauna ra, ra di situ menunjukkan jamak maknanya semua romongan melihat tidak ini Nabi Musa seorang saja lihat izra'a nara kan di sini ada umqusu menunjukkan beramai tapi Nabi Musa saja melihat izra'a nara apa ada tuan, tuan jadi hati yang dilihat oleh Nabi Musa ini sangat jelas sebagaimana difahami dengan perkataan anastu Ah, to, kalau kita belajar bahasa Arab tuan -tuan, antara kamus bahasa Arab yang baik itulah kamus al-Farid dan kamus al-Aziz kamus al-Farid dan kamus al-Aziz ini kalau al-Farid dia merujuk kepada banyak penggunaan perkataan Quran perkataan kamus al-Aziz pula merujukkan kepada verb, kata kerja yang digunakan oleh Quran al Karim dan anak-anak kita yang belajar di peringkat sekolah menengah, ternyata 1, 2, 3 pun amat wajar memiliki kamus al-Aziz dan al-Farid ini tuan-tuan jadi, dia ambil Anas yang berarti melihat sesuatu dengan jelas. Jadi, api ini agaknya dilihat di malam hari dan boleh jadi ia ya, terjadi pada musim dingin. Jadi, sudut logik akal kalau api dinyalakan dalam musim dingin, yang ada salji, tentulah dia tidak kuat. Tapi, Nabi Musa di sini melihat dengan jelas. Nampaknya api tersebut begitu. Terang di hadapannya Lalu Nabi Musa pun berjanji untuk pergi mendapatkan Bara api dibawa pulang kepada keluarga Boleh memanaskan badan Boleh menjadi obor untuk menyalakan perjalanan mereka Di malam yang gelap itu dan sejuk Jadi perkataan yang digunakan oleh Nabi Musa Dalam ucapannya yang digunakan Al-Quran Dirakamkan di sini Berhati-hati Jadi baginda tidak, memastik, tidak memastikan tidak akan kembali Membawa nyalaan api Baginda hanya mengatakan La'alli La'alli Lihat ya? la'ali atiikum minha mungkin saya akan usahakan dapat sedaya upaya api tersebut nila ali kan memanglah seseorang mukmin sepatutnya tidak boleh mengatakan satu benda yang akan berlaku di masa depan confirm dia mestilah mengaitkan targetnya itu dengan mengatakan insya-Allah dulu kita dah belajar surah kafir kan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika gadan illa ayyasha Allah wa zkur rabbaka Ha, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah SWT di atas terlupanya baginda menggunakan perkataan ini, insya-Allah. Maka kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa pun di sini sejarah isyaratnya menunjukkan perkara tersebut belum confirm. Saya akan usahakan yang terbaik. Saya akan cuba dapatkan bangkali dapat bangkali tidak. Gitulah maksud digunakan oleh Allah SWT di sini. Pentani merujuk pada ayat ini ke sekolah sekian. Lihat penggunaan la'alla ini. Kata au dalam pengucapan yang Musa di sini tuan-tuan menggambarkan boleh jadi baginda mendapat seorang yang menunjukkan jalan di samping yang pasti adalah mendapatkan bara api itu yang menjadi keutamaan target untuk pergi ke situ jadi kata atau ni bukan untuk memilih salah satu daripada dua perkara yang dia sebut itu adalah untuk menunjukkan dia akan usahakan sebaik mungkin Tuan-tuan yang boleh Jadi ucapan Nabi Musa ni Mendapat petunjuk Hawa ajidu ala nari huda Dikatakan oleh Al-Imam al, al Ibn Ashur Rahmatullah al alaihi Seorang pasir yang terkemuka Dari utara Afrika Ia merujuk kepada ilham Dari Allah SWT untuk baginda Kerana ternyata Petunjuk yang diperolehinya Di sana adalah Petunjuk yang sangat agung Bukan sahaja bagi diri baginda Dan keluarganya Tapi kepada semua bani Israel Kerana di sanalah Baginda memperolehi Wahyu ilahi mendengar secara langsung firman Allah subhanahu wa ta'ala jadi api yang dilahat pada malam yang itu merupakan lambang cahaya penerang yang merupakan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala untuk masyarakat Bani Israel suatu hari berhati dan dikasih Allah sekalian kemudian datang ayat ke-11 A'udzubillah minasyaitanirrojim falamma ataha nudia ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuah Maka ketika dia mendatangi tempat tersebut Dia pun dipanggil Wahai Musa Sungguhnya aku adalah Tuhanmu Maka tanggalkanlah kedua alas kakimu Sungguhnya kau berada di lembah yang suci Lembah tua Berangkatlah dan Musa Ketika dia sampai ke tempat yang dirasakan sumber api itu Tiba-tiba dia dipanggil Wahai Musa Sungguhnya akulah yang kau dengar memanggilmu ini adalah Tuhanmu yang melihara dan membimbingmu Maka tanggal kedua kasutmu Kedua terompahmu itu Sebagai penghormatan Na'lun tuan-tuan Kerana disebabkan Engkau berada di tempat yang suci Puah Di sudut bahasa Arab Kalau tuan-tuan lihat Dalam kamus Al-Farid Atau kamus Al-Aziz ini Kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan nu dia. nu Nudia dipanggil Di sudut bahasa Arabnya tuan-tuan Bentuk asif Marni, lil majhul majhul-majhul maknanya penggunaan pasif bukan aktif jadi dipanggil untuk menggambarkan pada mulanya Musa sama sekali tidak menduga ada yang memanggil namanya yaitu mengenalnya di tempat yang asing seperti itu dari sudut yang lain penggunaan bentuk tersebutlah untuk mengundang rasa ingin tahu tentang huraian kisah ini siapa yang memanggil ini merupakan salah satu daya ataupun gaya penarik bentuk yang unsur utama dalam gaya tashwik yang telah kita pelajari pada kuliah terdahulu bila Allah mengemukakan satu kisah antara usul tashwik untuk kita terus membaca, kalau kita memahami bahasa Arab maka itulah penggunaan yang Allah SWT bahu, itu sebab dibaca Quran ini makin hari, makin seronok makin hari, makin rasa kekurangan dalam diri, makin hari, makin rasa bersih hati kan tuan-tuan saya kutuk pula Mengatakan bahawa kesan dari penggunaan bentuk pasif dalam ayat ini, no dia sebagai isyarat bahawa tidaklah mungkin menetapkan di mana sumber suara itu tidak juga arahnya, tidak juga dapat dilukiskan gambar atau caranya dan bagaimana Nabi Musa mendengar atau menerimanya. Jadi alhasilnya Nabi Musa ini dipanggil dengan cara tertentu dan beliau telah menerimanya dengan cara yang tertentu juga. Bagaimana itu terjadi? Kita tidak mengetahuinya Kerana ia urusan Allah SWT yang kita wajib meyakini terjadinya Tetapi kita tidak perlu mempertanyakan tentangnya Sama macam ayat yang telah lepas kita bincangkan Al-Rahman wa'alal-Ashi Sawa Nanti ada golongan yang suka menimbulkan fitnah Membincangkan perkara ini di luar pengetahuan orang awam Menyebabkan berlaku berbagai-bagai fitnah kepada mereka yang tidak memahami isu Tauhidnya Contohnya ini mulai ke Allah sekian Tuan-tuan ada peluang. Lihatlah dalam kolam Tauhid. Menerusi majalah solusi pementangan oleh Ustaz Ahmad Nizam Abdul Qadir. Hafizahullah sangatlah menarik untuk pendekatan moden kepada perkara-perkara sedemikian. Sehingga kita menyambung pada kuliah datang. Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tahbihi wa baraka wa sallam. Wa alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.